Bai, aste borobila izan da urdai baitaldearen zat, ondarri bost puntuko abantaila hartuz, sailkapen nagusian. Ondarribiko eta Hondarroako banderak eskuratu baititu hain zuzen. Erran bezalausko label ligako amaikagarren eta amabigarren jardunaliak ospatu diraste burontan, eta leia estua ikusia izan da Ondarribia eta ordaibaitalen artean. Azken, momentur arte, emozioz segitu dute zaletuek bien arteko norgeiagoka, eta Ondarribian esaterako larumatuntan jokatu den ondarbiko ogoi tamargarren banderan, ama guadalupekoak ezin izan zuen etxean irabazi urdai baik lortu zuelarik Et denbora honena, emeritzi minutu eta berroita zortzi segundurekin gibeletik segundu bateko jaldearekin bakarrik ondarri biai bitxizelarik bigarren. Ba, ondarribiko estropada egunean, Joseba Munarriz ondarribiko ama guadalupeko onziko patroiarekin mintzatu gara eta berauko halako balorazioa egin egindigu. Bueno, balorazioa ona. Ekipo demostratu du gaur burruka ibiltzea asko gustatzen diola, hor da bitzala eta gaur Gutxigatik ez dugu eman ikurriñeitxea, ez gelditzen zaitu sabore txar bat, baina sabore hon bat, kristo nestropa indegula. Zer falta izan zaizue? Bueno, honmen badak izu denbora gutxitan, zaten egual suerte behar ez zula igual eskaletan, egual kanpoko... Ango kalek igual lobeto jutintziak kanpoko, eta gero rekortatzea oso saia dela, ez Eta, bueno, gu posik egin degun nestropa egin, iai, iai, pero, bueno, hortxe gaude. Zer espero duze hortengo denbora aldean? abertz egiten dugun nola eta egoten garen berriz, burrukan, estropa-estropa eta gure alde ere baietorko dela egun garaipena horiek eta horri biko logara. Etxean eh, aritzea beti ere poza hondiak hartzen duaz? Ba, io, poza, eta posa ikuste jendian nola etortzen den animatzea, e, zenbat erritar daude nomen guri etrenioa bultzaka eta Nola dauden gurekin hor naia bandera hori iresteko. Ba Urdaibaikoeekin ere mintzatzeko aukera izan dugu hondarbiko estropadan eta eneko Bilbao arraunlariak erran digunaz. Ba oso posik garaipena lider, eta gain, gaina liderra gara ba, Oso ondo Ondarribian irabazi eta erran bezala Ondarrako ogoi eta meirugarren bandera ere eskuratu zuen urdai baik, bere nagusitasuna erakutsiiz erakutsiz borroka estu bat izan bazuten ere. Denbora honena egin zuten beraz ze minutu eta barroita segundurekin iru segunduko abantaila hartuz, Ondarribiarekiko ba, ambizio haundiarekin, ikusten duten ez aurtengo denboraliare galde gindio gu eneko bilbau arrenulagriari eta berauk esan digu. Bai, bai, ege Gero eta gehiago asazten eta aurrera. Baikusiko ondoko estropadak nola iragaiten diren eta ondoko jardun jakizuez jakizue zarautzen iraganen dela abuztuaren emeretzian.